مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما ميت فالملائيك حولي عند ربي بعثت خلقا حولى عند ربي بعثت خلقا جديدا فصنع اليوم من شموخ راحل يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادميراه الشهادات تعالوا قد اظلت سمانا بي وشاحي ودم ارايه الشادات تعالوا قد اظلت سمانا بي وشاحي سوف يطوي الطغاة في كل ساح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 لا يبالي انا لله قد حياتي وسالت الله حسن الثبات انا لله بسم الله, الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ثم أما بعد Allah Izahala pripada samo gospodaru svi svjetova Allahu dželešanu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, na put našeg uzora, Allahov poslanika Milika Muhameda sallallahu aleyhi Da budemo doni koji ćemo živjeti i umreti kao muslimani koji ćemo u svojim srcima nositi iskrenost, bogobojaznost gdje nas On S.W.T. sačuva od bilo koje je bolesti koja itakako u vremenu koje mi danas živimo je prisutna i malo ima ljudi malo ima ljudi koji propoznavaju te bolesti da li to je bilo podmuslimana ili nemuslimana gdje doista te bolesti razga, raz, razgrađuju uništavaju, poništavaju bilo kakvo dobro koji zajednica ili društvo ili samo umet Allaho poslanika salama, trebaju da radi, da prinose boljetku i na ome i naravno i na onome svijetu. Mi donosimo salamat i salam na najboljeg uzor na miljenika Allaho poslanika Muhammeda s.a.w. a zatim, kada je uzišena Allaho vičanu ajetu o vjernici, bojte se Allah i rešanu istinskom bogobojanošću i ne umirite drugačije osim kao kao muslimani, kao mu'mini, kao vjernici. Prije nego što pređe na, pređemo na večerašnu tematiku ja bih htio da s vam podijelim jedan misao razmištanja, to je da nazovost danas Jedna slabosti vjernika muslimane i muslimanke jeste što ne žele da priznaju sami sebi, da priznaju svoje slabosti. Već, nažalost, nalaguju sebe, nalaguju drugi a to šteti i njima i drugima. Već u nas mnogo primjera evo, iz naše stvarnosti. Kad muslimanu kadeš ima predavanje, gori u Azi, kada ja ne mogu goreći. Ili, kada kareš mu, a zbog čega, pa kare ne znam. Znate, doista, doista vjernik, svaki nek se boji Allaha, gdje god se nalazio, nemoj Allahu robe dopustiti šetan priđe. Za svaku stvar, Mama, svaki pokret vjernik i vjernica treba imati dokaz. Ali ne govorimo da u svojim srcima izradimo kao nekako ubjeđenje da smo neistini i na pravom putu. Nijemeći, blagodni koji ćemo čarasa kronos pojmiti kroz pa predavanje samog ovog kupljanja ovdje večarasa, su velike. Allahi, velike. Nikada! Ama nikada onaj nije došao, a mogao je doći, nikada neće dosjeći tu derežbu. ali Neki će gleda jeli, večeras, možda sa ženom popiti kahvu. Neki će gleda Suleymana, jedni koji bludiči non stop. Da Allah sačuva. Da Allah sačuva. Toliko bezobrazno takog slavnog borca Takvog ispravnog halifu jeli, pokazuju kroz taj, kroz tu seriju. Zato svako od nas i druga moja misla, što je vrlo bitna, da ne dozvolimo sebi i da ne budemo odgovorna su njem danu, jeste hadis koji bili žijima muslim. A to je hadijs koji govori i kazuje o raspravama. Nijedan narod, kada je Allah poslani gade nije uništen a prije u tom narodu Allah nješanu nije spustio rastravu. Braćo, shvatio se seste ovaj adiz. Nijedan narod, nijedna skupina nije poništena, nije uništena, nije genocidio na njoj. A nije prije toga u samom tom narodu došto do rasprava. Ko je glavni, ko je ovo, ko je ono, ko će potpisati, ko će. A malo imamo bogobojaznosti. Da muslimani, malo sam se potrudne i da vide svoje unutarnje slabosti i da poradne na tome, Allahu Akbar, bili bi koristi sebi drugima. A vako s druge strane, Oni su šteta i sebi drugima. To su oni koji se puštaju u raspravne gdje nikakve koristiš i rasprav nemaš. Nikakve. A ja ću vidjeti dala sačluba, Pa čak i predavanja, jel'i, islamska. <laughs> samo rasprave, Samo rasprav. Daj da radimo u ima Allaha, pa A Allah je gospodar naš, jel'i, koji izna on će on će izvući, on će, će iznijednuti on će uzdinuti one koji su na istini što pa nas o tome? znaš što muslimani? vi da smo muslimani a jedni drugima nećemo ni onaj selam da kažemo Mi selam alejkum, selam. Ono što skraćeno za nas, imamo moderni musnad sa selam, selam i odušem, ono Mir, mir. Zato Subhanallah, draga moja braćo, naši ispravni prevodnici opisujući one koji su koji su bolestni. Kažu primjer takvi jeste da u tuđem oku vidi dlaku, a u svome oku ne vidi balvan. U, tu, u tuđem, a, e, ne, de, ne, imaš tu malo dlakije skoli. On čoveč je oslijepio, ne vidi ništa, ali vidi dlaku. U svim nijeme je ta blagodati, klanja, namaz, maša Allah, vratio se islamu, vjeri, ne znam nija i ne, i on je obaj Smahanallah, prvo što moj še jedna, kada je vidi kakav je, vidim, onda je griješ i sad će njemu odmah kanet. <gled> Ali ono u kaprici, ne da ono da kaješ Allahu, robe, maš Allah ti svako dobro dao, to je od, od islamskog edeba. Allah te povratio, Allah ti se smilovo, Allah te zavronio, otvorio tvoje srce ka uput ka la ilaha ilallah, muhamdan rasulullah, for Allahu, klanjaš, postiš, zikriš, znaš za Allaha, znaš za poslanika Islama, znaš za ovu vjeru, pomariš Islam i tako dalje, tako dalje. Pa ovdje da tega je kraj kažeš je to baš lijepo. A da ga osamiš, da ga osamiš, ne da ga ostramotiš. Zato je Islam svijućajci kadu da je crčina vjere jedan hadis poslanika Islama. A to je edinu nasiham. Kada je vjera je vjera je savjev. Ali ovo je bitno, vjera je savjev. Zato od adama savjetovanja, muslimanast pa muslimana ili muslimaki i tako dalje, jeste, ako želiš brata posavjetovati, osami ga, izdvoji ga, nemoj Umaš si savetovati. To nije savetovanje, veče to samočenje. Ovo zapamtimo dobro. Ne možemo da sramotimo prvo sebe, zato što ne znamo onda svoju u da svoju vjeru islamu. Ne možemo savjetovati, a nažalost odbijamo o Jeli muslimane, odbijamo o ljude. I toga imamo mnogo nažalost danas po džamatima, po džamnjima i tako dalje, tako da. Ono što smo mi krenuli i počeli sa ciklusom predavanja jeste tema Allahuva ljubav sprem njegovih robova. I zadnji hadis koji smo spomenuli večera ću početi sa njim je hadis koji bile že ima muslim, ač hadis vjerovno osajan, ode muhurere, se premao si da mu salas milio i da je kazao od oni koji me najviše vole iz moga umeta od oni koji me najviše vole iz moga umeta jeste narod koji će doći ljudi koji će doći posle mene jedan je od njih više bi me volio da me vidi na trenutak davajući, žrtvujući svoju porodcu i sav svoj mjetak e ovo je Ona ljubav nasprana Allahu poslanika Muhammeda, Muhammeda sallahu aleyhi sallameh. A zamištimo, draga moja velice sestre, kada je takva ljubav potrebna, nasprana, i il dozvodnjena, je li ispravna? Nasprana Allahov poslanika aleyhi sallama, pa kakva je ona ljubav prema gospodaru svi švijetom, Allahu njera i sallama. Allaho. Zar vjernik ne treba ašaddu da više voli Allaha nego što ovi vole svoje komire i tako dalje, kipove i tako dalje i tako dalje. Dani je, dani smo mi dostigli vrhunas lumanim nas kao ja gospodara svijeta. Nasmo ja poslanik, as-salire ja islam, naso ja Kur'ana i tako dalje i tako dalje. I ono što je vrlo bitno karati, evo još jedan, draga moja braća i cime sestre. Pokazatelj Sada je već pokazatelj. Evo otprilike, manje od mjesec dana imamo Ramadan, jer bio je opak. Sada već vidimo pokazatelj koliko smo bili usmešni u Ramazanu. E, vidimo. Vidimo koliko nas je već šetan obrlatio. Nismo se toliko popravili. I one svoje mahane, moja za koje smo i plakali u toku Ramazana na sređi Allahu djevešanu, Ne se čini da smo se opet vrnuli i vratili njima. Nisu nam se dovoljno udadjele od nas, već su bile uvijek iznad nas. Nismo, znači, bili, nismo bili ustrajni, nismo bili čvrsti u ovi gospodarosti svijetovani. Ne se čini da unutra nas, u, duboni, u dubokom srcu, je bilo ipak ono ne. Ne, ja to ostaviti, Allah. Nije alo ono bilo potpuno čisto. Da sama sam, jedan grije, ili ne znam, u druge strane, jedno dobro dijelo, koje smo, hvala Allah, u Ramazanu nosili, i vidjeli smo da možemo nositi, ali smo vidjeli da smo sad neklonuli, i pali. Opet, ono nastavio. Ja. Požuri, brate, pa sunaj ti, paaj oj, ajk, on je meni farz pokari, bo neka malo blizu kindija, čindija, nije problem neka. čao da je obaviti, ja, ne ne obaviti već otmanjac mi se onda spinjemo neukim ljudima a nažalost ne vidimo, što sam ne vidimo sebe ne vidimo dovoljno sebe Boga mi treba nam dobra di otvrija. Ali za same nas. Mi imamo za, za druge mještine dobre dioprije. Ali za sebe islamo. Jer ja će ovo ovaj, je, ovo možemo već sada, draga moja besednja sestre, u islamu veš imati pokadatelj uspjeha našeg Ramazana. Već pokadatelj uspjeha Ramazana. Čitamo li dnevno Kur'an i na večer? nam je Kur'an? I opet na Rafama. Ono kao je malo digli, ali nek nije ispod mnogu. S od pazuha. Rekli, vaši, samo nek mi ne višli nek stoji kaže, ja vjerujem u njega. Jer vješ? Ali višmo, kako se skreda šta je to vjerovanje u Kur'an? Zato, Allah ovdohvori tako. Kako da se obhodimo prema njemu? I to je dio ljubavi prema gospodaru svijetova. Allahom je rečano. Draga moje barcije i sestre, u islamu, Pola je spadala kada su pripravnici prema na Eš'az, Benu Eš'az, ka su ušli Medinu, nakon smrti poslanika Al-Islam, spijemali su sljedeće stihove. Sutra ćemo stresiti voljene Mohameda Al-Islam i njegove ashaabe. Toliko su žunjeli oni koji su nakon smrti poslanika Al-Islam privatili Islam, da su to stihove kada je ulazili u grad poslanika Al-Islam Medinu, njeli? Toliko su moljali Rasula Muhammeda selam da su jedva čekali i ispjevali poeziju Molici gospodara svih da je on Subhanallahu sa Rasulom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellemu u dženneti ljubavi ljubavi naših ispanih prehodnika od samih nas Vidimo primjer Subhanallahu Doista upečetljiv primjer, slikovit primjer, prelijed primjer. Prve generacije muslimana, pogotovo za doba Resula, ali se nama moji zimi, oni koji su učili jedanek. I ja su da su talja imali mogućnost se snime na kancetu i na CD. Nikad to ne bići imali. Znači bi ste bila la pušta, ne Ja Rahman, ja Rahman. Je l'aš znači, insan, čini mi sebe živ čovjek. Kada bude ono baš, na, steni glava sama, je li? I na opesa on pusti, aj, uni misle oduči jedan. <laughs> Opušti je, da. Stijebi se, re čari. Aleko Čonić, samo hođo imamo da nam stave, je li? Nekako ne mi da progr programiraju. Ne može tako, ponavljete Bilala Allahu Ekpar, to je bio rob, rob braćom mojeg svijetovima sestri. Podaj koliko je volio Allah i njegov poslani Gali Salama. Nakon što je Allah u poslani Gali Salama otićao gospodaru svih svijetovima i Nikada Bilal i mi rabah da mu sallam s'minu nije htjeo da provući jedan, nije što nije htjeo, nije mogao braćom mojeg svijetovima sestri. Nije mogao otuge zato što se u edani izmeđa za spominje Allahov poslanik Muhammed sallahu v.s. Pa svjedoči da je Allahov poslanik njegov resu. I jednog dana na putu ashabi su hajde hajde Bilale hajde Bilale uči na medal Allah ti svako dobro dao hoće daće Bilale muh mi vjerni Nie comigo, zapremo nebo, ela já saiu. É, já. Alguora mas o primeiro saf. Oh, I on stane, pa ću ja tvoj da budem. Odmah za. zaefendija. Zna da ja pokazim da sam na istini. Budi skroman. Šta preskačeš ljude, čovječi? Došao si zadnji, si odpamo za njima. Si normalan. Ili ono, mahalallah, što, što je iritirajuće doista i ružno i nije od suneta poslanika Islana, jeste rukovanje, koja već prolazi, prolazi u bida na ovo tariju. Tu rukama je prvo ovo. Gdje nije više ovako, već nekako ovako. Ja. ono onaki, ovako. Nima toga. Smiljam, selam je lijepo. Ne, bez, bez ovoga. Ovo je suneta kad žene su namazu pa imam pogriši. Da one ovo rade. Ali ovo, da mi sa svojim selamima. Ne, lijepo da se poselavimo, sadam Aleksanam, sad ispadaju gnezi, sam do neki. Nemamo činiti, pa jutomi novatanije. Mi vidjet ćemo, nežalost, mora, moramo pričati. U ime Laha Njeršanu, moramo, jeli, to su aktorne stvari. Ali treba ih poraditi, treba govoriti, treba kazivati. Pogotovo ima, jeli, ako neki ostaju klanjati i tako dalje, ružno je. Pa o, pa čovje se prepaditi. Misli je bolba. A ono čovjek čovječ je zale dole na, na, na svečno. A ozme to pukreba, to je žanje, to je... Džanje, to, je a kus, čuj, to se čunje čovječ. Čo znači to nije sumne, to je beda, to je notarija. Znači da mi u drugim stranima se pokazujemo, mi se u tim stranima pokazujemo, nažalost. I ovaj djela <laughs> spala Došu, Allahu akbar, Allahu akbar, poču učtena. Proču na Allahu akbar, Allahu. Ash hanu la ilaha illa proču ash la ilaha illa Allah. anna Muhammada rasulullah, braču moja, ruku je ibejlal u plaći. Aaaaaah. Zavisite tog dana. Pokoj je šaitan. Moj nema želji ima da ide iz Tuzne da pobeđe, pobeđe iz kantona i šire, od toga je dana mu je e to je mu jezina, zato mu je ima i da na sunje nagradu, što neće imati drugi, to je ono, jeli, prostorna dužina, jeli, vrata, to je može, jeli, gledam se dešava tamo, svi će oni, jeli, goli, bosi, uzunjećeni, svi stoje na sunjem danu, ali Allah im iz dužine da oni vide, jel. Šta se nešao? Odakre će Allaho mahr, odakre iz vas može i dolaziti. Pomoć Allahova. To će imati mu jedini ime. A to mu jedine je velika stvar u islamu biti. Ne ima jedini dan novac, Nema ima jedini dan ovo U ime gospodara su ispjetovi. Da uči edan, da poziva na namaz, za na spas. Ako se ti potrodiš u svom džematu, da ti nauči čovječe, morili kući, uči edan, bolam. Uči hiljadu puta, uči jedan, uči ga iskreno da sutra postaneš mu jedin. Da kao ruje mašo, ti imaš momčino, ljubiono uči teda i snaša svaka tiča. Uči sna lepo. Uči snao iskreno. oslobađaš sa negativne energije, bliže od šejtani. Allahu ekber. To je bio Bilal, Bilalov jedan. Abdullah ibn Mektuma i tako dali, i tako dali. poslanika Muhammeda s.a.v. i celo fosarih nakoni. I bila, braćo moja, sjejne srste, kada je rekao, aš anna Muhammeda rasulullah, zabrakao i pao je na zemlji. Ne može bila Nemaš da bilnad dalje vraćamo aj sestre. E daji Allah Da nas Allah uputi na pravi put da, da nam podari iman, vjeru, uspana svećka. Da poveća naš našu jaznost, iskrenost. Da nas sačuva od lice od potvaranja, e prija luka i tako dalje, tako dalje. Kada je Bilal, da mu Salac Mule bio na, na postelji, smrtnoj postelji, dolazi njegova supruga i kaže mu, o, teško meni. Jer Bilal, taj Bilal umire. A kada je tada Bilal, blago li se meni? Oj, čuju ovo, žena teško li se meni, o, blago li se meni? Kada žena umire, ne, on. subhanallah. Kada je blagnuli se meni. Sutra ću stresiti svoje voljene Muhammed al-i salama i njegove ashaave. Allahu akbar. Polove te žudnje, braćom moje, cijenim sestom. Imamo li, evo, svako odanje imamo li i trun ove žudnje za ovim što imamo bilan i crun da želi da se sretni s Resulom Muhammedu s.s.s. i sa njegovim ozhabima. Halid <gled> Ma'nan al-Nihilaj, jednog velikana iz reda tabeina, kad bi legao u postelju, nikada ne bi zaspao, stalo bi jedne te riječi ponavljao, koje glase. A tad bi spominjao, jeli, Allaho poslanika ali s nama i čezju za njim, Za Esarijama, za Muhađirima, za Šhabna poslanika Rekavši tada, oni su dio mene. Moje srce njima teži. Moja teža se odužila. Zato me moj gospodaru što prije sebi uzmi. Tako bi bilo, sve doga ne bi savladao sam. Spanjalo. Ovaj tebi bi ponavljao stano ove riječi. Zamislite, braćo moja cijera. Dražni gospodara svih svjetova, jer žudnja za poslanika Islamu i oshabba se odužila. I kada je, zato gospodo moj, uzmi meni. Što pri? Što pri me uzmi meni? Uzmi sebi. Da idem ka, ka onima koje ja koje ja volim. Zato ima Bukhari muslim, je li i hadis, proznan svima nama, od Enesu i Malik se prenosi, da je kazao Allahu, posani ga se nama. Niko od vas neće vjerovati, sve dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, djeteta i svih ljudi. Znači niko neće vjerovati, znači niko neće upotpuniti vjerovanje u Allaha djenešanu, u ono što dolazi gospoda, od gospodara svih svijetova, sve dok mu Allahu poslane ga i salam, ne bude draži od svega ostaloga, od svih stvorenja, od njegovog imetka, njegovih roditelja, njegove djece, i svega ostaloga. I ne samo to, i samoga njega. Kao 12. predaja koji miže imam Buhari od Abdullahin Hisama koji kaže: Mi smo sa vjervesi kodili selam pa je držao ruku Omeru Khataba. Držao je za ruku Omeru. Omera. Pomje pa kazao Omer poslaniku selamu Allahu poslanice Ti si mi draži od svega osim samoga sebe. Samoga mene. Pravni svega, ali nisi od mene. Samoga. E ono, laž. Poslani gali selamu tada reće Ne, tako mi onoga u ruci moja duša slo ne budem draži samoga sebe. Pa on me kaže sada, tako mi Allaha Ti si mi draži i od samoga mene. Na što Allah poslanik sa vam sada omere, sada omere. To jest, sada si omere upotpunio svoju, svoju vjeru, svoj din, svoj islam. Vidimo, draga moja braćo, svi imamo iskušenja, svi imamo probleme, belaje i tako dalje, ali onome, koji okrene svoje lice, i bude zadovoljan u ime gospodara svih svjetova, i to iskušenje dočekara gdje gospodara svih svjetova, doista Allah njerešanu će mu iznaći izlaz. Nuh Ali Salam, u svom pozivu, bivan je judanar, bivan je od ljudi koji su padali na zemlju, od toliki judanaca od naroda, i na kraju Allah njerešanu ređe na pravi lažu, da oni koji su rekli na ilaha illa Allah i na kraju gospoda Svišće to je potopio sve ono što je bilo mimo Luhu Alisala Mlađe, to to je Luhu Alisala Mlađe i oni koji su bili njegovi slevenci koji su ušli u Luhu Alisala Mlađe. Tako ovdje vidimo Ibrahim Alisala Mlađe kako ga gospoda Svišće to zato što ga Allah zavolio Bivan Bašan u vatru Kušan Ismail Alisala Mlađe Bila stajila na zemlju da ga njegov babo prikonje kao kurba. I smali sanam na to. Ko bi od nas pristao Đoviću? Ko bi prvo od nas ako smo roditelji zaklali svog sina? Pa gospodara svi to. A s druge strane, ako smo imali sviovi djeca, peć je. Da mi ispistala naš babo tu radi sanam. Smali sanam kaže, tamam babuka. Ako to da Allaha tamam učini to, Jusuf Ali Salam bi imao od svojih čestoti uz zatvor tri do 9 godina. I za ga Allah nije uzigao. Zato mu nije dao vlast. Nijemete, blagodaci. I kroz generacije Allah njerišanu kada kuša ljude svoje robove koji su njemu pokorni. I ako budno radi Allaha to iskušenje podnijeli, Allah njerišanu je uzigni. I oni im dati u momentu pobolnu umet za zajednicu muslimana. Vidimo u posljednjem ratu, naše predsjednik Ali Zbjegovic, šta je bio? Bija zatvoren, biva u tom sistemu, kažnjavan, bila ni ubijani, protjerivani. Ali su u ime Laha nje rešanu to strpili se, podijeli to iskušenje i išli dalje. Donijeli se sa mukom, Allah inče ono obećava da dolazi slast. Smukom dolazi slast. Samo što mi još nismo naučili te ajete, to je spremljeli u svom životu. Nismo smo naučili samo na najfsali. Znamo i na pamet. A gdje je život? Gdje je stvarnost? Što je vrlo bitna kod vijenika i vjernice. Preo se imamo horele da mu svala hadis koji hadijs kojim je velonost na mireži Buharije muslim. Da je u času smrti hatidžine, Misalas miluje, jeli, supruge Allaho, poslanika alai salama. Zamislite, braćo moja, zbog ljubavi gospodara svih svjetova dolazi Džibril alai salam, poslaniku Muhammedu sallahu alai salama i kaže mu, o Muhammed, o Muhammede, uzlišeni Allah me šalje, uzlišeni Allah me šalje da selam Hatiji od da poselami šatije i gospodara suvi svijetova i da je obraduješ dvor saj mu u kome nečem biti im vreme ni ti molesti Allahu akbar Allahu akbar polajte, braću, moje, cijene sestri polajte, to boste, ovu odnosi na sestri muslimanke Možeš slušti djennet moraš biti takva Allahu akbar pojete, Hatije Kažu svi okrili ležare s muhammedom sallallahu alejhi Kada selleme. Kalepu suniga i sa dom prve ajete objave. Ne okreći se hadis od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Vjerka prihvata. Prihataka, vjeruje u njega. Pomaže njega. I svojim tijelom, i svojim životom, i svojim imetkom. Mi ćemo danas vidjeti nađenost, svimi kademo la ilaha illallah, muhammed rasulullah, ali kad dođe moj, tvoj metak, onda na udomin la. Nećemo dađe pričati. Gubi se to la ilaha illallah, muhammed rasulullah. Kad kadaš robe, hajde da u ime Allaha pomogne Allahu vjeru. Ama pomoješ Allahu vjeru što dođeš na predavanje. se skupljamo. Dođe sutra neko stranac, zalutao. Pače neko povesti. Pače čuti, a onaj staro istino i ono dobro, pače početi klanjati. Imaš snagu da svako djelo ako ti unediš uzrok, nećeju pute. Sve što on unadi, imaš snagu za svako to djelo koje unadi, a njemu se ništa mu manji. Subhanallah. To su nijemeti, to su blagotni brak, dragomom svetu islamu. Posjećajmo sada primjer. je ovaj hadis povezat ćemo sa ljubavima gospodaru svih Kako da volimo Allaha djenešanu? Odstava i pokazate ljubavi prema Allahu djenešanu jeste koliko Allaha djenešanu spominjemo. Koliko Allaha djenešanu spominjemo. Koliko nam je Allaha djenešanu kada im se imani Allah koliko imaju im potrebu za Allahom pa nikad ne bi nista spominja te gospodana svi nikad ali nekako mi umanjujemo te potrebe jeli nasma gospodana svi svijetom ovaj hadis je prelijed predivan doista i da je jeli one koji dolaze između osnovno makva sjela To je hadis koji bilaži ima Muhari, Muslimač, hadisi od Bosne. Od Boharere da je Allahu poslanika, ali da je nama da rekao Allah i Jerišanu ima meleke koji kruže putevima i traže one koji spominju Allaha i Jerišanu. Kada naiđu na ljude koji spominju Allaha i Jerišanu, oni se međusnom počnu dozivati. Požurte prema onome što tražite. Zatim i pokrivaju svojim krilima, to skupinu muslimana i muslimanki, sve dok ne dopru, sve dok ne do zemaljskog neba. Znači, toliko krila, Allah, hajde smenu dostanju, braću moja. Znači, ovo zvijelo bi la sada, to što smo radili gospodana, spominja Allah, ljepšanu. Znači, meleći su na krili, toliko na krili, braću moja, hajde smenu dostanju. Da spada, dola, je, ha, krila, krila, gleda, do nemeskoj neba. Allahu ekspadaš, a ti idemo tamo što se sad sjediš u kući i gledaš, ne nija, da Bog sačuva. Možda govaraš nekog potvora, potvaraš muslimana, nije si, ja mislim muzao Kur'an. Sad, jeli hadisi mi sliša o tom. Ili na Facebooku lupaš, znamenješ prste ti odrše čoveče. Pre onolaš ljudi koji pišu puše cigare, pa ono požute ovdje između se, neš, kako čovjek ono do daske da popušni, da. Da ništa ne ne važi, je l? Zosak je. Pa požute mu, na, da da se šmit mu smijane, je li? To ljude oda posrnuli prst. Od čega? Od ovog, znači. Subhanallahu. Pa povijele, pa požute, pa svašta nebi. A treba i neke kreve posebne, pogod <laughs> toko nemaš ozničaje pa lupaš ono, da, i tako dalje. Ta satura, kamera promijeniš, u kavi, nešto mi se pokvarilo. Pa što mi se pokvala, čovječ, da si, da si to što si pisao toliko, čovječ, da si pisao haili stvari pa bio bi ono doktor nauka. Da si stavio stvari, doktor nauka, a kakav doktor nauka, kokošar. E, ti želim jednu kokon radim, e, imam halan sa špikat i to je to. Ja e, vidim, pojde evo. Sad bi smilio vam, jel mi, naravno. Pala sad ću. I dalje ovaj hadis kade spala. Jel mi, mi njihov gospodar pozove i upita, a onaj mu ne zna. Šta govore moji robovi, kad znači natkrivne tu skupinu do nebeskog svoda, ovo prvo, nema, evo, zemansko šta moji robovi govore oni odgovaraju slavijete veličajute i zavaljuju ti da mi to ne radimo on upita da li su me vidjeli oni odgovaraju ne tako mi tebe nisu te vidjeli on upita a kako je bilo da su me vidjeli Allah akvar a kako bi bila da su me vidjeli kako bi se tada obvodili kako bi tada slavili veličali gospodare svi svjetova pa kad oni da su te vidjeli bili bi još vredniji u robovanju, robovanju prema tebi više bi te zahvaljivali više bi te veličali i više bi te slavili Allahu akvar on upita a šta traži od mene Ovo oh, je razgovor, sad, braću, sad iz velonostaja. Pita gospodar, šta traže oni u tuzli sada? Pita meleke, šta oni traže u azli sada? Ne oni u kušama? Ne oni u kafičima? Sada pita gospodar svi svjetloma. A oni odlumaraju. traže od tebe dženec. Traže od tebe dženec. Allahome amin. A oni upita a da li su ga vidjeli? A oni odgovaraju ne. Tako mi tebe nisu ga vidjeli. A oni kaže kako bi tek travni, da su ga vidjeli? Allahu akibab. Ma ne bi ni jel ni spavali, braće moje cijence. Tako mi je la ni jel spavali. Ali se često opustimo. Oni odgovaraju kada bi ga vidjeli Žela bi im se povećala više bi ga tražili. I više bi za njim čeznuli. Pa je Allah pita. A od čega traže zašitu? Oni mogova oni govaraju. Oni govariju, Traže zašitu o djehennemske vatsi. Allahume amin. Allah naš zasvita o djehennima. A oni upita A ješuli ga vidjeli? Ješuli vidjeli jehannam. A on je govorio ne, tako, tako oti tebe. Nisu ga vidjeli. Tako nam tebe nisu ga vidjeli. On upita kako bi se tek uteisali da su ga vidjeli. Allahu akbar. Dačo Allah najbolje zna da li bi ostao življiv. Allah najbolje zna da li bi ostao življiv. Pucketanje jehenema. Teglobu jehenema. Jadi kovanje slovnika jehenema. Tuga, bor. Ali ništa ne On je odomareju Kada bi ga vidjeli, oni bi još više bježali od njega. I još bi se više uplašali, uplašali od njega. Pa uzvišeni Allah tada reče, Uzišeni Allah reče, Budite mi svjedoci. To je svi ovi meleki koji sada tkvilili nas. Allah im kaže, Budite mi svjedoci da sa im oprostim. Boli budite mi svjedoci. Dači svi ti meleki koji su hodali puta ima. čuli svida predala je odogore. A ti možu, ne moraš. Sušaj melek. Suš Allahovo vojska. A ti, šejh Zrinjaj, spavaj, jedi. I kada je, joj je nešto mi muka, problem imam u grudima. Što so, da nema problem, čaveći. Kad imaš ili šeitana i Zato su učinjaci kada li, joj hadisi završeni, oni... Yani. Nemoj da ja ti dosadi stajanje pred, vratina, pred vratima uznišenog gospodara svih svjetova. Nemoj ja ti dosadi stajanje pred vratima Allaha Njenešanu. Pa makar bio i očiran. Ako se vratiš grijehu i po drugi put, nemoj da ja dojadi stajanje pred njegovim vratima i traženja oprosta. Nakar je odbijen bio. Ako vrata budu otvorena Onima kojima je primljena dova pokanjanje, uđi za njima, pa bio i nepozvan, pruži ruku i reci, od milost, ti si od milostiviji i najmilostiviji. Kada je slučenjan su. Posliješajmo gomor jednog tabeina generacije poslije Ashaba, poslije Nikal Isolama, gdje se obraća samo u sebi, svojoj duši ko smo govorili na pečetu predavanja pa kada li on svoje duši o dušo moja ti nisi od kraljeva da li nisi od kraljeva pa da uživaš kao oni a nisi ni dobri dobrih robova pa da se približiš Allah u dirišanu kao oni budnu, pa gdje si ti dušo ovima je se otvorila vrata dunjaluha Odma vrata Ahireta, pa gdje si ti? Pa kada je ovaj tabein, o dušo, pa gdje si ti? Nisi od prvi, pa da uživaš na ovom svijetu. A nisi od drugi, pa da uživaš na drugom svijetu. Gdje si? Gdje si? duše. I svi smo i Prije što Allah stvore mjesta i zemlju stvore duše, I rekom lestum je robikum, kolu bela, šahidna, šahidna. Zar ja nisam vaš gospodar? Reksu ti is bela, narod ti is naš gospodar, mi svjedočimo. Sve duše, prije nam što je Allah spojio sa tijelima, one su posljednočile da je njihov gospodar Allah derešanuhu. Čudan je čovjek. Čudan je čovjek. Nije dobijeno dunjaluk, nije hirad. Većina je takvi ljudi. Većina tu znaka. Većina za nije bilo gdje u gradu, u Bosnijevsku i Šireh. U čitlom ovoj zemaljskoj Nisu kraljevi. Znači, nemaju dunjaluk. Ali veći nije hirad. Da Allah sačuma. Kako je šetan zaveo s pravoga puta. Vrate se malo robe pravom putu. Da nešto. A bolje je ti da zaslužiš Ahiret. Sad u njavnuku moriš Ahiret oslužiti Mjedinila. Zato je kazano Hasan al-Basri. Mnogi ljudi se pozivaju na Hasan al-Basri. Pogotovo yani, u nekakim lažima preba njemu. A polajte šta je rekao Hasan al-Basri da mu salas Neki ljudi su tvrdili da voleje Allaha. Pa ih Allah Njerišanu iskušao ajetom kur'anskim dekani Allah Njerišanu začu poslasko Njerišku, reci ako laha volite, mene slinite i Allah će vas voljet. Subhanallah. Iz ovoga ajeta se očito je najveći dokaz ljubavi prema Allahu Njerišanu, a to je sređenje Allahov poslanika Muhammeda sallahu sallam. Allahov robe Ne Nemoj govoriti, ja samo donosim salavat poslanih gali salama. Snijedi ga. Od suneta i salavat nije problem. To je sunet, to je nije, to je pohvalno. Ali vidi šta, ti, šta traži od tebe Allaho poslanih gali salama. Jer on je Allaho rob koji je najbolje podučen kako da protumači i objasni u vjeru i islam. Kako da shvatimo šta je Kur'an. Zato je od hadisa Resulana i Islama kad dođu fitne, iskušenja kada se budno ljudi pozivali na Kur'an, kada je, posljedno sam tada im vraćate hadisom. Tad im mojim sunnetom Jer u mom sunetu istina. Kada Allah, posljedno sam tada je. Zato je nesim mi mali, kada mu sallam smunili prenosi hadis, svi na nama poznat. Ali malo primjenjim u praksi. Od koga se nađu tri stvari, osjetit će imana kada Allah u poslanik ali sada. koga se nađu tri stvari, osjetit će imana je potlup. Da mu Allah i njegov poslanik budu najpreći od bilo čega drugoga. Da mu Allah i njegov poslanik ali sada budu najpreči od samog njega. Vidjeli smo malo prije predajen, je de, Omer imhajte ama, ker rekao je, sam mu mene, osi mene, kajne Muhammed, Allah E ne, i tebe, i tebe, Omer. Nije to Allah ne, on se želi uziši, ne. Že ja sam Allah upo sallam, od daraha odabran, da mi Druga snar, da voli brata muslimana samo u ime allaha djebrešana. Eee, subhanallah. Svako od nas neka sada vidi i zamisli s kim se najviše druži. I onda sad upitaj sebe taj, taj krug ljudi s kime se druži muslimana da li je to u ime allaha ili u me koristi. Ka nejo slastite nejam slasti, nešto mi izguila se, Čo. Kaš umlah hadjeli, ka izni, ja nelim brate. Haže toba nema mene. Bom se ja. Saguja. poz te čli čučene. Podate u žene, da ura dobro nelo hairli. Ka nema meneka, ne izmijeniva. Hrveš, hrve ne obuči, hrve haljilu čoleče. Hrve ima muslimaš ki rabi, mi irinca, rabi nego ti. Ja niče, jedan. Hrve ne su ni La havla, la kuvati, la meduš. Ko te suneti, jo čovječ? Možda nisi jo sunet će. Nostop strah imaš. I onda, kad vidi šukose me, Ljude koji su ko tebe. Vidi s kime, vidi, vidi, vidi, brate moj. Ako nemaš toga, brate, ako nemaš ti prijateljog osreme, ne radi novca, ne radi interesa, ne radi ovoga, radi Allaha. Ako to radi Allaha, evo da Boga mi imaš slastim mana. Znači imaš dio, znači uslov slastim mana. A to je da voliš svoga brata u ime gospodara svi svih. Allah, adi nešanu. Nije problem pomoć jedan drugi treba pomoć. I to je dio imana, to je dio vjerovanja. Kao šale Allah, u posljednjih sallam, nećete vjerovati, ne biti mu'mini, nećete imati s popom imana, sada nemojte voliti svom bratu, ono što volite sami sebi. Nije problem pomoći. a ne smije to biti uzravo i osnova naše kobijagi neke ljubavi, grljenja, ljuve i tako, da li, tako, Mora biti u ime Allaha, jer je I treća stvar da mrze i povratak u nevjerstvo. Ne samo vraću, u nevjerstvo, vraćo. Blizina je vjerstva, jeste naš onaj pokvaren i prijašnji život. Odeš tamo, slasti čarna, jer ima jeli sokova, ima kolačića i svašta, a ima i alkohola. I ono četan ti dođe, Hvala s prijateljima, što ne bi sjeo? Oni tam piju, ne pijem ja. Aha. A to je to blizina tog nevijestva. To jest blizina onog prijašnjeg života. Da mrziš, molim. Po neću blizu, spravo Allah. Hvala čovječe kupit tu tortu, idemo na avliju. Pa si tanjera u bingu, bilo gdje kupiš, kopi si jeđiš, evo ga, je plaći, oni nože, sve ga plaći ima, kinezi, prizori. A oni oćemo nešto smlomiti, dajte viliškica, ne ovo da, jahala, jahala. A gubiš ona vjeru, gubiš vlast, vlast imana čovječe. Sad evo, možemo sad nadvatim ne, ne, neki vrok koji nije došao pred nama, zove, ej, gdje evo me, kare, u kafiće, sela malejko. I sutra će mene zvati, sutra će mene zvati, onda to isto, isto, kare, halali, vaj, te moraš provičiti ruke, ne moraš, ne mogu, neko će, ne mogu, neću, mola. Prošetaj, mola, nisam svoji šetano, jođu. Pa ne mogu, ja te viče na šetano, koliko ti moraš onak navabit se. Nema šansi. Ona malo mi došlo mi he, izvolite gospodine šta želite. Gotovo šetan, ma, ma ovo obsirite sa ošima čovječe. Pade ti ko kruška. Ako god bilo ono što drži i krušku, pade čovječe, snomi se sve. U helač one. Tako je musliman gajta, mi, mi, mi smo savremene, pa mi je pukatićima na očnoma. Pa dođem na viš ljepo izvolite šta želite. Gotovo, ha, mi ha, gotovo, ti si dođi imala. Ima muslim, miliji hadis od osnija, da nakon sudbine najviše od move umeta, unudi umenu od uroka, očiju. No i nakon smo sve, sve jedno šta nazvi ga, ja pija neka. A nesubhada, trebamo napraviti ogradu, branu, sistemu, za zaštititi svoju vjeru, ona je najdragosljenija, najbolja, najnjepša, ona je biser. Klonem svoj novac, stavim od njega i damo Sahare, ne da nije sakrije što se reda sliti gdje A vjeru, ajde ih stavim. Ne može tako, Allaho robe, ne može, volam. Nije to dobro, nije lijepo, zbog sebe samoga. Propačeš, biti u upropašten. Moraš umjeti kao nevjernik, kao licemer, kao budala, kao nenormalan čovjek. Poj sa Allaha, Denešanu. Čuvaj svoju vjeru. I da mrziš da se vratiš u nevjestvo. Nakon što te Allah spasi od njega, nakon što si spasio od njega, Kao što mrziš da budeš bađen u matru. Allahu ekber. Znači toliko mrziš, brate. Bilo je, sestro, bilo koju stvar koja će te namući na nbelaj. Namući da smanji tvoju vjeru. Bilo koja stvar. Kao što zamisli sebe da te zebanje uhvatili za kiku. I na dole, gdje oni dio nogu i bazali tuđe hene. E tako mrziš. Ma neću to, sphanallah. Ja sam vjeriv, mohmin i to mi je čas. Ako ste i moj prijatelj, hvala ste idemo na hala mjesto. A to i moj prijatel, da pričamo lijepo. Nemoj mi glame, nemoj, nemoj mi laži, nemoj mi potvara, nemoj mi oholosti. I naravno, jeli, samo vi ćemo završiti već raz. Kao što se so kada, le sastanju dio ljubavi prema Allahu jereshanu jeste zikru Allah jeste zikru Allah jereshanu Allah jereshanu usri ahzab dan polu shekari adilne aminu zikru Allah je zikren kithira. ovi kui vjerujete često Allah je ovi kui vjerujete često Allah je zikren kisira zikru Allah je kisira ne malo, kisira, mnogo, puno Ja ako mi ćemo uz ovu pomoć nastaviti, jedi, sa ovim pod naslovom, da je sastaviti bio ljubav prema Allahom. To je njegovo Allahoviđano spominjanje. Molim Allahoviđano da se smiluje da nam opusti grehe, da budemo od onih koji pomoći. Sebe, druge, svoj porodcu, svoj vjeru, svoj din, pomoći ove muslimane, bošnjake u Bosni, da se ne nosi opet, ne nosi, da se ne, opet, ne nosi pomijeranja, Molim Allah da da dne pravednost ovim narodima koji, s kojima živimo, da svakog od, od ovog naroda koji živimo sa njima, da vide ispravno, da vide potpuno, da se uhvatimo onoga što nam je briga i što nam je najvažnije, da se klonimo rasprava, budalaština i ostali stvari. Ja molim Allah jer šanom, da muslimane koji su odšli lijevo ili desno, molim Allah da ih vrati povrati na pravi put. Molimo lajšala da pomogne muslimane u svijetu. Od Sirije, od Burme, od Iraka, Afganistana, od Turske. Jer vidimo danas da kurdi non stop, sukob izme Turaka i Kurde, Kurda, prema grancije Iraka. Vidimo da mnogo muslimana gini. Vidimo da mnogo krmi se prospa Da Allah sačuva. Da Allah sačuva i da pomogne ovaj umet zaicu Allaho, da dođemo k sebi. A nećemo doći, braću sebi i sestre. Sve ne budemo imali sistem. Sve ne budemo imali ko pije, ko plaća. I na kraju, jel'i, kada smo već naći, jel'i, nama, je dvojci muslimana na redniju i odredniju od suneta, poslani, je da dvojci izaberu sebi emira puta, vođu puta, Pa šta je onda sa mašom muslimana? Kaj, gdje si ti u kojoj se skupini? ko nisam nigdje. Šta radiš? Ti si odbjegla ovca. Allahu poslani gdje sa nam na Afike. On se kaže, bih dvaja stada. Sad u jednu malo ulete, sad u drugu ulete. Sad izlete pa ulete, pa izlete pa ulete. Ne zna gdje si. Vidi se, Allahu, robek gdje si se mora je biti preslancim muslimana kako na nivou države tako na nivou kantona opština jeli i tako da tako dalje, dalje. mjesni zajednice i, i sami džamata